Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa habibi سبحانك لا علم لنا إلا ما عن السماء ولا حوالك قال الشيخ المؤلق رحمه الله تعالى وَنَفَعَنَا بِعُمُّمُّ فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْحَضَانَةِ وَهِيَ لُغَةً مَأْفُوذَةٌ مِّنَ الْحِضْنِ بِكَسْرِ الْحَاِيِّ وَهُوَ الْجَمْهُ لِضَمِّ الْحَاضِنَةِ تِطِتْلَى Uh, setelah menyata dan sebut oleh musanaf kita rahimahullah ta'ala bab yang lalu iaitu hubungkai dengan masalah apa dia nakhaqah uh, cara kau apa dia arah juru kedemak panggil khadam dan mari sekali uh, bila tak dapat tunai itu dipasah harus dipasah ni kau Ha, jadi apabila begitu Asal ada pecerai hubungkan dengan masalah pecerai ha, Munasabah dengan itu Apabila berlaku perceraian Terkadar orang yang bercerai itu ada anak ha, Terkadar pecerai itu dengan, dengan tidak ada anak ha, Lalu tu munasabah bercerai pula berikut ini Bercerai hukum haba Nah han ha, hadonah eh, bahasa kita gap apa dia bela anak ha bela ataupun mendidik anak ha ada percaya agak ha, ada anak tu macam mana adakah dia percaya ada tu anak duk berderu anak iya gitu anak serati ha, tidak manusia ni dia ada hukum dia ha, dia ada hukum dia dah ha baik katanya ini pasal fi ahkamil habanati pada menyatakan hukum-hukum habanah. Haji, kita ambil kelimah dulu. Habanah. Gakuh habanah. Ha, baru dia nak waya luah. Wahia al-habanah tu. Asia kata. ya zabit al-Asia tu. Wahia ayil habanatu bifat hilha. Ha, takut nak baca Allah, ke hiba, ke. Lughannya habana. Lughan pada segi bahasa. Di segi bahasa perkataan habana ni makhuszatum min al yang diambil daripada pada hidni. Hmm. Apa pula hidni? Ah bacanya bi kasril haq ha ni. Ha eh, hasan ni ha dana. Ha ni hidna. Ah ha, hid. Gapo pula makna hidn? Wa huwa dan ialah al hidnu tu. Hmm al jambu. Ah ha, iaitu asal lah. bahasa kita. Lambung Tengok kita manusia ada punya dua lambung, lambung kanan, lambung kiri. Ah, ha, lambung kita ni lambung dadon, ada lambung kanan, lambung kiri, kata panggil lambung-lambung. Ah, ha, tu jambe, jambe. Hadhanah tu jambe. Ya guna Sabah, bukan ada anak duk dukung, kat kanan, kat kiri duk dukung anak tu. Ah, ha, dukung je duk, ya, duk rapatnya rapat dengan lambung dah duk dukung. Ah, hak munasabah. Nah, hadanah ha, ah ambil daripada perkata hidn, hidn makna, Al mana al-jamb, lambung. Apa munasabah ko mano tu? Lidzammil hatinati kerana himpun merapat oleh perempuan yang mem yang membela yang mendidik at-thifla, maf'ul nasab maf'ul dzammi idhafah masdar kepada fa'il. Kerana menghimpun, merapat oleh perempuan yang, yang membelah itu, mendidik. Al-Tibla akan ke anak-anak ilaihi dham ilaihi. Kepada lambung, kepada al-jamb. Tengok duku anak, dia rapat dengan lambung. tu nak raya asal orang eh uh, anak tu dia ya belah tu ambil dukung peluk uh, anak tu eh uh, panggil hadanah ambil daripada ham hidn kemudian ada dalam hasiah tu uh, dia kata uh, di segi ibarat qawluhu wa qawluhu ma'khuzatun min al-hidn aifama ma'naha luatan adham sungguh asal makna pada logat hadd makna hidd makna dam himpun akhzam min qawlihi ambil dari katanya kata syarah kita lidamil hadinati saat ni allazi saqahu yang telah mendatang ia syarah akalnya sebagai ta'lilal li kaunih karena mengilap bagi keadaannya keadaan apa dia hadanah ma'khuzatan minal hidni ulaytu fakanal awdahu maka ada dah yang lebih terangnya nak kata gini ai yaqula bahwa berkata ia syarah wahia alhadanatu makhuzatun minal hidni lidamil hadinati Tifla ila pas pada tu summayaqula macam dia kata ya syarah wahia luwatanid dammu ah tu lebih hmm. terang ah ambil daripada mana tu likau nih makhuzatan minal hidni apa ah, dia wa qaluhu dia kata wan nasu yadummu ada juga orang dapat kata oh, hudnan nah, itu salah ya ada segi segala nah, tak apalah saya kita jaga cukup kita klik pada hasiah awal jadi dia kata hukum-hukum hadanah ni gapo hadanah tu asal makna pada lorat iaitu bela ataupun didik mendidik ataupun kita kata lagi mengasuh Ha, mengasuh anak mendidik anak bela anak ke anak ayah belaka tu nah kita panggil lepas tu tengok bila orang bercerai ah ha, bercerai ada anak dak ada anak kecil pas siapa dak jaga ah dia tanya pas anak duk dengan siapa duk dengan mak dia mak dia dak bela mak dia dak didik mak dia dak bercaraga banyak kan kita dak guna ah ha, tu maksud hadanah tu Ha, pada syarak kita tengok di lagi. Ha, tengok pada mak, makna pada syarak. Wa syar'an atas pada lugatan. Dan makna habanah pada syaraknya, pada syariat undang-undang agama bila sebut habanah gapo dia? Iaitu hifzuman. Ah hifzuni makna pelihara. Bercara. Nah tapi hasiyah tu dia ada kritik juga. Dia kata awlah nak kata tarbiya ha, tu. Haa gati betul hifzu tu. Aullah nak kata tarbiya tu. Sebab dia tanya, man. Tukar betul hifzu tu tarbiya tu. Tarbiya tu man. Iaitu mendidik mereka. Ataupun membelah mereka. La yastaquillu bi amri nafsihi Yang tidak terasing dengan pekerjaan dirinya nyaman. Ah Paduk belok Belok orang yang tak pandai lagi nak berjaga pekerjaan dirinya La yastaquillu yang tak terasing Ia bi amri nafsihi dengan pekerjaan dirinya Orang yang kata Budak, ia tak pandai nak jaga diri dia lagi Nah, begitu juga orang yang balik dah Tapi hilang akara gila Itu maksudnya Mala yastaqilu bi amni nafsih Ada orang belah Diri belah tu panggil hadah Hifzu Amma yu'lihi Pelihara Daripada barang Yuklihi Yang menyakiti Yama barang hi akanya akaman Tengok budak dia tak tahu bahaya-bahaya. Ah, ha, tengok dia bertemu ayah pasal mana. Haa, nyempuk guling. Dia kata, ayah gatal tu. Hmm, gatal mana? Dia tak tahu. Ayah cuman tu. Dia tak kerti. Haa. Haa, ha, sahabat tu Apa dia? Kena ada pembelah. Begitu juga malaya setakilu tu. Haa, misal tu depan. Sebab apa yang boleh layastaqilu bi amri nafsi li adami tamyizhi kerana tidak ada pembezaannya ha, dia tak pandai tak ada tamyiz lagi kerana dia tidak ada tamyiz sebab apa tidak tamyiz Aduh emonya tak ada tamyiz kan dia budak emonya kerana dia hilaikah habaq dia ya misal katibin ha, ah misal siapa malayastaqilu bi amri nafsi seperti kanak-kanak ataupun kita panggil budak. Ah ha, budak. Bu'kabirin ataupun ia besar. Tapi majnunin yang gilo. Ah ha, dia tak ada tamyiz dia tu. Orang gila, gilat, tamyiz. Kanak-kanak, ah ha, kanak-kanak dia panggil tidak ada tamyiz lagi. Ah habis kat mana tak tamyiz tu? Ah ha, tam dia galek dia umur 7 tahun balik dia tambah. Hmm. <tuh> ha, jadi ada perbelahan. Lalu katanya wa idza baraka ar-rajulu zawjatahu wa minha waladun. Dan apabila cerai oleh seorang lelaki Suwaminah. Zawjatahu akan istrinya Walhal ah, Walhal Walhal Anna apa walhal Lahu ada Baginya bagi rajul tu Minha min zawjatihi Dari isterinya tu Ada waladun ada anak Lahu khabaru muqaddam Waladun mubtada muakhar Jemullah tu ah, Jadi hal Wa tu dia panggil wa walha Sebab siapa tu pasti Ay walhal Anna lahu minha waladan ha, Bila masa Anna jadi waladan keli Pada dalam mata dia tak ada Anna Sebab tu Wa lahu minha waladan ha, Tu abah jenah humum tu Apabila cerai oleh seorang lelaki Yang ni suami zaujatahu akan isterinya Walhal padahal lahu ada baginya bagi rojo tu minha daripada zaujati tu daripada isteri tu ha nak kat katakan lu masa dia cerai isteri ada anak tapi bukan anak dengan suami ni anak dengan suami lain suami dulu ha tu tak masuk hukum sini atau asal kita berceraga ha nak berceraga ni apabila seorang suami cerai isterinya sedekah dia tu ada anak ha, daripada isteri itu wala minha waladun Walhal ada bagi raja itu Minha min zaujati Ada waladun Ada anak Ha Bila ciri ada Pak anak macam mana hukum Katanya Fahiyya Ahakku bihadonatihi Ha tu jumlah jawab izah Maka iyalah Zaujatuh Isterilah Lebih mustahak Lebih sebenar Bihadonatihi Dengan belanya Aytanmiyatihi Ah ha, dengan membelonyo istri lah lebih ah ha, lebih lebih mustahak dengan bercara anak. Ah ha, kita nak lah? Ah ha, sebab pula siapa kata sikit Ailu purisha kerana kita panggil cukup sempurno kasih saya nyo zaujah mana balik balik perempuan ni ya itu sangat dengan anak anak kita. Ha ya besi dia dah liwu furisyafatiha. Ha bila bila cerai ada anak cik ha nah balik perempuanlah lebih mustahak dengan belah. Berarti nak berebut tak leh dah ni. Ha ni ya hukum letak siap dah. Dia ya kadang-kadang orang ada berebut anak. Harat kita bahu dah. Hmm harat kau ni, ni harat kau ni. doh. Berebut nak anak. Nah, dia tak boleh kena ke ke hukum. Hukumnya siapa dia? Iaitu Ibu lebih haq Ibu lebih haq Nah, Anak kecil ni ha, Anak besar Anak besar hukum lain pula Haa tu nak tanya dia nak duduk Mula mana tu Haa Nak duduk oleh ayah kot Nak duduk oleh umi dia Haa Haa Itu dia Haa anak pilih sendirilah Nak duduk dengan ayah kot Nak duduk dengan mi Haa Tanya situ lah Haa hmm, Ada perkala anak kecil ia ya, kena ibu lebih mustahak. Hmm tu dia. Sebab liwu ri syafaqatiha. Kerana sungguhno kasih meseranya tu. Eh tak sepah. Pak, ada <laughs> anak kecil dengan pak selak gapai. Hmm tu dia. <coughs> nah, nah dia dengan ibu. Cara dia hantar gigot tu. Bima yuslihuhu dengan barang at-tanmiyah ha, apa makna hadanatihi ai tanmiyatihi bima yuslihuhu yaitu asal mana tanmiyah ni Mana menyubur mensuburkannya maknanya belalah membelanya mendidiknya dengan barang yang membaiki ia ma tu hu akan nya lah mana tanmiyah bima yuslihu kita ahudhihi bi dengan bicaranya Ha, ah bercaronyo bercarakannya ha, ha. ta'hudhihi dengan bercara akannya akawalat biduamihi makannya tengok nanak ah ya bahasa dia dah ah nak ah tak lelak kepak nak menanak anak iya lagi pun ha gitu ke ah <laughs> tu ah, kala bahasa dak ponak alai lawi ha ah, ni labuh gak ni tak dak ponak taleh ilmu pun ke ada lah ada bubuh-bubuh beras sema tu aise dak ponak besok. Ha apa tahu? Ha Pak Imam kau ada bubuh beras. Ha paling kurang pandai duk dapur. Ha pinya sok dak ada bergaduh nak mas beriyuklah. Ketu dak. Ha kita bes so anak tu dia. dia tu labo. Tengok pandai masak pandai oi bergoyang menyayu dengan dak ponak. Kau nak menyaya macam lah, ah, tu, ah, ini ha. adalah masa dia nyayu gula hati dia, ah, deh, ah, dia buang mohesok, ada yang tu deh, dia mohon pak bajiki, dia, dia mohon nanok, wih, hari kita ni tak ada, mohon nanok, wih, agak-agak akeh, gitu, ah, ha. deh, kalau kita sarak dia tilik dia, dia tili, dah pesek ke perpuella panah belak anak cik. Hmm tu dia -hati. sebab tu apabila bercerai ada anak cik syarat kira balik perempuan yang lebih berhak mana tak ada berebutlah tak ada berebut ha, kena bagi ke dia ha fa ha, hiya ahq bima yuslihuhu ha, ha. bitaahudihi ha. ha, bita'amihi dengan bersediakannya Bercarakannya kawalak dengan makannyo wasyarabihi minumnyo wa rasli ha, badanihi Ah membasuh ke badan ni panggil memandian nok tengok. Wa saubihi ah basuh pakaian ya nok betengok. kita payah pun membelas sakitnya haa, tengok. Wa dan lain-lain lagi daripada itu. Ah sabik tu sarak sini lagi dah Kau tengok sarak menang batu tengok Asal dak kecek bab masalah gambar. Gambar-gambar bukan patung-patung tu bukan haram tu. Ha, lepas tu mereka berhidup sekiranya kata rupa hidup ha, Tapi dikecuali ke la'bul La banat ha. Malaika main budak-budak perempuan Budak-budak tino Tak apa Anak-anak kegapa tu Boleh ha, Budak tino nak main tu Pasal apa? Hikmat dia ni Ajar mendidik Tengok budak-budak ke, kecil Suka main nak adik ha, ha, Beli anak kegapa tu Rukuh seng Rukuh dia di domulik ngak adik dia. Ha tengok tu. Ha. Donok ka adik harga dulu ambik ka alpas sipu-sipu-sipu ha ya penduduk ya suka main ngak adik kita. Tale tu syarat benar pada asalnya rupan tu tak boleh nak tahu. tak tak dalam rumah tak boleh. Haram asalnya. tapi ngak kerana mainnya budak tak ada gapo. Budak tino, la'bul banat orang jatah tak main nak care tu main bertara bah tak tekak dia pun kena dia orang jatah main main dia pun kena main dia pasti tu guling ha, tu baru nampak jatah no, main anak care ni kan dia tak Ah ah. abad tu syarat benar tu pasal apa hikmat nak berdidik anak abad tidak boleh anak tak biasa beranak beranak pun tu berpandang kita orang jatah, jatah anak 45 tu dukuh tu duk dekor tangan. sangat <laughs> Allah anak pereh anak lima Tak kisah dah luka Apa keraamu dah tu Haa Itu persajatah Apabila juga ada anak perempuan Haa Berarti dia Sarab tak di perempuan Haa eh. Nampak dah tu Haa Ni kita mengaji mulak Nak Wasawbihi basuhkainya Watamridihi Belosakitnya ah Itu ha, dia Lepas kita tengok kecil-kecil yang merahmuk Dia sakit ke apa hey, dia ke Amuk waktu betak pala sakit pala masuk kita suruh nah itu kan mungkin no. eh, okay, masuk rumah udah ni hati teh tu kan udah sakit wala sakit kata dia ha kemu kita tak nak manyamana jarilah kan manja napa jarah jarah hmm tu dia mereka muk tu baikai doa oh, khimat darah tu ha, manya napa pula ya golik ja golik dah ha it, lah tu ha ada muk baikai doa ja napa pula tak apa ha ja lah tu sama bekan tak gadok. Tak tu. <laughs> <laughs> oh, ha, moni mo tu segak kita dah apa ada tu. Lain dengan oh masya-Allah. Ha kena lagu tu nyanyo. Mok bebaik mok berkahwin. Dia berkahwin dengan wakor singa Allah. Anak tak tahu jadi apa. Nah, ha. Ha sabik tu syarat je tilik kena dah tu. Dia kata fahia haqqu bi hadonatihi. Ha, lah lebih mustahak kata dia dengan belahkan anak itu. Lepas tu, belah pas sangat eh, Haa, ingat syarat ya adil semua-semua dah. Ia masuk sebelah. Haa, syarat. Nah, semua pada hukum Allah Ta'ala tidak ada muhabah. Tidak ada muhabah, tidak masuk sebelah. Haa, dia panggil adil. Haa, kalau gitu, sangat eh, duk mana? Haa, tengok dulu. Waghiri <tuh> zalika. <tuh> Dan lain-lain lagi. Daripada zalikal mazgud. Lain daripada yang sebut saat ni tu. <tuh> Basuhkai. Nak gapur semua sekali. Gak pula lagi lain izahlika, mima falihii daripada segala kebaikan bagi walak tu. Ah, deh, patu belanya eh, kok mana tu? Wamu nadul habo nadi, muk tadah semula ada. Dan bermula patu belanya eh tu, hak tu tu muk tadah kubahnya ialah ha, ta ada, alhamdulillah kubah ada. Wajib ala man ha, ala, itu isti ada tu wajib tu salata wa muknatul hadanati itu. wajibatun ada ha apa belanjaan pembelanjaan anak tu apa belanjaan belae anak tu ialah wajib atas man atas orang mereka yang alaihi naqatu tibli alaman alaihi kabam kader, nafkah tu mukdadam akah. Jumlah sila man isi masuk. nah na. perbelanjaan bela bela itu ialah wajib atas mereka yang di atasnya lah atas mana tu? Nafkah sango, budak-budak sange kanak siapa dia. Apa nah, dia? Ah, nah, kalau itu wajib atas bapak lah pembelanya. Jadi Allah pembelanya. Ah, nah, bela bela dek balik ibu. Sekiranya kalau nyenggik panggil, orang panggil dek bule nok nok ke dia nak nok ke anak tu ah tak bolehlah kita klik pada syarat kena no, bagi pada ibu ah ha, bagi pada ibu ha, kerana ibu lah ah ha, dia berlaku zaman nabi SAW alaihi wasallam berlaku cerai dia dak berbub enoh ha, ah anak tu nabi tu bagi kepada ibu buat anak besar, sikit lagi tu dia tanya anak anak dak tengah tanya ha ini anak pilih nak dak ayah ke nak dak balai ibu anak pilih dak tu handak dak tu Nah, yup sa sikit ha, tu dia. Ha ni benduduk de depan Melaka ni kata hati. Ha, duk depanlah ni. Kalau tak mati Melaka ha, de lah ni mati, mati dulu tak temungak ni. Hmm. Ah ha, baik. Kita tengok uh, klip sikit, eh klik pada hasiah sikit dah, klik pada hasiah di awal sikitnya. No. Qauluhu difaslun bi ahkam al-hadanah pada mula tadi. Aika ahad diyatil ummi biha ha ada. apa hukum-hukum bela tu iaitu seperti keadaan yang berhak bagi ibu ka'an ka'a haqqiyatil ummi biha yani ka'aunil ummi ahqqa biha bil hadanah ha hukum dia saat ni tu ulama mata tu ni wa ha, takhyiril dan seperti hukum ni tak sapa lagi Diberi pilih akan kanak Dia sudah maik 7-8 tahun dah Masuk sekolah dah Yang ha, mana beza cuma cuci dah Budak ni 7 ha, tahun tu ralik tamik dah lah Anak ha, masa cerah Ada anak 7-8 tahun tu Dia panggil anak sudah memaik dah Hak ni syarat beri pilih ke dia Beri pilih kepada budak memaik itu Baina abawaihi Antara dua ibu bapaknya Asrah ke dia Anak ha, duduk dengan siapa tu tanya dia ayah ha, budak ni tak sama dia suka dia suka, dia suka duduk dengan ibu kadang-kadang suka duduk dengan ayahnya ha, tu suruh dia ada pohok belum maik ayah kena dengan ibu hmm tu lagi akar atas kata dia hmm kamar sayakti fi kalami kalami musanah lah di kalami musanah sikit lagi waktu sama dia dipanggilkan dia juga habanah ni dipanggilkan kafalatan kafalat kita panggil belodah lah aa ha, panggil juga kafalah. Hmm. وفيها, dan ada pada hadhanah ni pada bab belah anak dia panggil ada padanya nau'u wilayatin. Dia panggil satu bagai berintah, satu bagai merintah wilayah, satu bagai merintah. Ha merintah anak ni, merintah dah ke panggil, tak merintah dak nak tu. Wa wasaltanatin. Ah ha, satu bagai ah ha, kalau kata menguasai. Ha Lalu itu watasbutu dan sabitlah ia hadanah likullin minar rijali wan nisaa ha, jadi ada hak belako lah maknanya suami pun ada hak muga anak dia isteri pun ada hak muga anak dia ha betul dia nah sebut tu dan sabit ia ia hadanah tu likullin bagi tiap-tiap minar rijali wan nisa'i hak belo ada belakang Lakin sungguh pun sabit bagi tiap-tiap muga anak dia anak-anak kedua -anak tu nah Alakinin ha, nisa ubih alyaq. Ah ha, tetapi perempuan perempuan lah dengan dia dan hadanah lebih layak, lebih sesuai. Ah ha, kerana dia satu pada asas dia orang, pada asas dia orang dalam rumah. Ah dia ada kerja rumah biasa, dia orang, orang, orang, orang dekat dengan anak-anak, anak kesuka anak depan yang dia. Hmm betul dia. Kan manja juga depan semua nyamak Ah, jadi yo, kadang-kadang idak dukuh kan kaki menerat. Ada <laughs> juga, ah nak dukuh mak anak bosu lah wasulah olehnya. Dia tak ada ada yeah. hak ke dia pada tu. Ah dia kalau anak, anak ada hak lagi dak? Tiada. Kakak nak manja tak ada dah. Hmm, kakak nak manja sikit adik digang ibu. Ah ialah tu. Ah walaupun sepajari anak pun idak boleh ke adik. Adik hak bosu juga nyemanja nyemerah. Ah lah tu habat dia kata la lakiun nisa ubih alyaqu liannahunna bil mahdhuni ashaqu kerana mereka itu nisa perempuan dengan yang dibela itu dia lebih ashaq lebih kasih mesra dia panggil syafaqa wa ala al biha asbaru ha dan di atas mendidik mendirikan apa dia mendidik mendiri menunaikannya menunaikan hadanah lebih sabar dia ya. perempuan ada Ha, ni kita kihot galib tadi ni dah. Dia ada juga bahasa perempuan baikkan ya Allah. Ha. Bahasa baikkan buat buduh tak anak. ni kita bercakap di atas umum. Ada asalnya belah tulah. Ha nah, kerana asal fitrah, ha perempuan ni pesan dijadikan dengan keadaan gaya lembut. Ha tu dia. Wa 'alal qiyami biha tu asbaru. Ah ha, sabik tu kalau pasal sebab berjerah kah cap jerah tak layak dengan perempuanlah. Hmm anak noh, oh anak, ah tak nak Sabah. Tino ko yatai demo. <laughs> nak tanya situ. ni tino ko yatai Ah ha, tak layak seek habuk tu. Ah ha, sebab tu dia ajar-ajar perempuan dia ajar lembuk pasal di pese dia dah kecek pun tak ada dewek. Kasanya pese dia dah. Ah ha, ampat tu sarak mahu bagi pertimangan balik dia. Nah. Ha? Ha, ah wa amri tarbiyati absaru ha, dan dengak-dengak kegiatan tarbiah mendidik tu dia lebih nampak ha nah patu dalam dari sebanyak-banyak perempuan tu siapa je pula lebih aulah ha, saat ni umum segala perempuan terbenarlah kalau kita kata seorang tu bercerai Mok budak tu pun ada bersatu cerai hidup ke nah mak sendiri ada tok dia ada mak pada mok tu Mok pada pak ada belaka lagi Ah ha, tu rupanya perempuan nisak pada umumnya sebelah balik perempuan lebih mustahak daripada rijal dan lain sebanyak-banyak tu pendengar siapa yang lebih utama wa'ulahunnal Wa umulah yang paling utama daripada nisak tu ibulah jadi makna kata bila bercerah bila bercerah uh, tuk dia ada nah kadang-kadang orang ni ibu ada mak bagi ibu tu ada tuk pun ada lagi Hatuk ada lagi Haa Nah yang boleh jadi ha, Baru beli anak sore Haa Umur dua puluh Anak sore Apa Umur tu Haa Duk Kita kata Tiga puluh lebih-lebih Hatuk Empat lima puluh Haa Jadi ada dua-tiga lapis dia Apa ha, Siapa yang lebih mustahha Lebih awla Wa awla hunnal ummu Haa Dengan muk sendiri lah Kaman saya kuruhul musonnet Pasuk dia sekat mana Hadhanah ni watandahi bil bulugh ha sakat tu dan sampailah ia hadanah ni dengan balik tak ni dok kira tu, bila cerai ada anak cik ha setahun 2 tahun tu lagi sampai 4 5 6 tahun ha 7 tahun ha tu dia golik golik apa ni golik baligh jadi 7 terkadang budak lah ni banyak cerdik-cerdik nah 5 tahun tu balik ha dah balik astagfirullah ah uh, pomay nah 5 uh, tahun tak mik dah 6 tahun tak mik dah ah uh, kalau ah uh, dulu tu walid di 7 tahun lah tak mik wal ifaqati ah uh, su di ifaqah ni jika masalah gila masalah yang gila bercerai lah suami isteri ada anak anak baligh dah tapi gila ah uh, anak umur 4 5 16 dah gila uh, Apa tu siapa berhak hadanahnya ibu juga Hmm Ha, lepas tu tengoklah kata dia lepas pada bali saat ni tu kemudian jika balilah ia ha, bila budak tu bali dah kita katalah ke mana umur 9 tahun ke 10 tahun ke dia mula ibali dia celah 9 tahun ke 15 celah tu lah ada cepat ada lambat ha, katakanlah bali dah anak tu bila dia suami isteri tu bercerak ada anak bali macam mana ni tengok pula in balagha halakanhi jika anak tu ya baligh hak ada ya cerdik bukan sapi bukan ya bodoh daklah balih sudah cerdik ah ni tengok kalahu ayaskuna haytusha'a maka bolehlah lah baginya bagi albalig tu bawa nak duduk Ia segi ia ya kanak ya tanya dak ngak ayah dia hadok ngak ayah dia Ia tanya nak duduk ngak mi dia hadok ngak mi dia wala yujbaru 'an al-iqamati inda ha, dan tidak dipaksa akan dia akan al-baligh tu atas mandi ha, dia bermukim di sisi dua bapaknya Tidak daklah dak dipaksa tengok dia, lah untuk mana sekarang kanak-kanak au sama ada lelaki ya ataupun perempuan wal aula an la yufariqahuma hmm, tetapi elbe bahawa tidak cerai, tidak bercerailah ia ya, anak tak terakhir kedua ibu bapak lah. Tak tahu lah. Jadi asing pada haa, tu nak punah. Bagi lagi dunia lain. Ah, Itu dia. Sebab itu walik-walik orang dah pula haa, berasing. Suami isteri ada anak-anaknya. Anak. Sebab dia panggil perkara luar Nanti nak nak nak takat luar tu aa, Nak mengacau dia banyak sangat Al-lazi yuwaswi sufi sudurin nas Minal jinnah tiwan nas Dia banyak sangat Perkara luar Lagi ada ibu bapak pun Tak ada nak kira Tak ada nak kira Ibu ah, nah. bapak Dia berusaha kerja untuk kita ha, Kita peluang jauh kita ha, tu tak ada ha, Ibu bapak tak ada ha, Perak Naam tapi... In khifat fitnatum min infiradihi... Kana... amrada uh, Yuksyah alaihi fitnatun... Aau umsa... Ya sulufi suknaha wahdaha ribatun... Hani imtana'atil mufaraqah. Tadi. ha Kalau tengok... Anak lelaki... Anak pun nak jadi... Bimba takut katanya fitnah. Ataupun anak perempuan Ya hasil pada duduknya seorang diri tu nak jadi keraguan ah ha, lama nak bawa pada ha tengok ah, tu, tu, ter lah. ha tu imtanaatil mufaraqatu tertegoh oleh ceraikan daripada bapaklah ha ani nak lah, tengok ha zaman ni ha perempuan tu dia agak-agak zaman zaman-zaman kemajuan ke asing pada bapak duduk majlis sorang ha ini bahaya ha, nah ha, ha, ini bahaya ha tengok syarat dak bimbel imtana atil mufaraqatu wa ujbira 'alal baqa'a inda abaway ha ni kena dipaksa lah atas berkekalan bersama-sama duit bapaknya in kana mujtami'in wa inda hadima in kana muftariqan di salah satulah jika uh, jika bercerai jadi kita tengok di sini tu maknanya pihak syarak sangat-sangat abis berat bila tengok keadaan Ini ni nah ah uh, perkara yang nak merosaknya banyak sangat Allah Hmm, bapa bila bercerai kat ibu bapa dah. Ha, situlah jadi orang panggil nasib anak saudara ada, -ada tu. Ha, nah. Hmm, walau dua kita pula balik pada hukum syarak belah tulah pada bab, satu bab cakap bela anak. Dan sekiranya anak jadi berbuk antara suami isteri apabila bercerai, berbuk mak nak ke dia, bapa anak hidup dengan dia. Nah, kita pulang balik pada hukum syarak. Jika anak belum mayib, ibulah yang lebih mustahak, lebih berhak. Ha jika sudah balik atau mayib dah, ini tanya budak dia suka nak duduk dengan siapa. Ha tu dia. Maka dia suka nak duduk asyik nak dengan siapa, tak apo ni, ni mau dia nampak dia. Ha, nah. Uh, habis kita klik, mai tengok sambungnya Kalam musanah kita Syarah kita nak masuk mata semula Katanya Selepas pada kata musanah Wa iza faraqar rajulu Min zawjatahu Walahu minha waladun Fahiya ahakubi hadanatihi Atubu mai pada syarah Wa mu'natul hadanati Ala man alaihi Nafakatul tifli Wa ha, idzam tana'a, ana sabo masalah. Wa dan apabila wa tana'at az min hadanati waladiha. Ke hukum kata tadi hak hadani jadi ah. di balik isteri. Dan apabila tertegah oleh isteri. Ah, ha. tertegah daripada pihak membelakan anaknya ha, ada juga Kau pasal perempuan tak seninya panggil hantan bahasa hanta anak dia juga apabila bercerai di anak anak kecil di hantar ke, ke suami dia aa ha ini hukum hak tahu apabila tertegah oleh isteri kata syah tambahan lagi ai au ghabat ataupun ia tak ada duduk tepat kapu Aumatat ah dah bahasa mati. Au ha, dia baca bin mampoh oh mak Nabi Nafa'i. Atau pun gila dia. nah. Gila apabila cerita kat ibu tu dia jadi gila punah ah punah usaha akan teratakkan. Eh wa qalu azwajatu ay awwal ruha tak isteri pun Uh, lain daripada isteri daripada setiap korit baginya, ia baginya habana. Ha. Katanya intaqalatil habana tu liummatiha. Jadi kok tu berpindahlah uh, bela itu belaan anak tu berpindah kepada ibu ibunya, ibu ibu bagi zaujah panggil Zaujah tu tilik majak sekarang lah majak lah, ambil jiba dia makan pergi kepada mak-mak dia pula ha, tidak kata tidak kata misalnya isteri tu ha, si Fatimah masalah apabila dia bercerai dengan si Zaid masalah, ha, lepas tu Fatimah tak seh tak seh belah, anak dia tak si belah payah gig mana, adakah pergi kepada suami dak dia pindah pergi kepada ibu-ibunya ha, ibu-ibu Zaujah. Mak Fatimah tak ada ke? Ha ya ikut tu. Tidak ada? Bila isteri tu sedih dia pergi ke suami dak? In taqalatil hadanatu li ummahatiha. Ah. Ha. Sebab apa eh? Kata hasiah aili annam tinaaha kiana tertegoh zaujah tu ia panggil, dia panggil yusqitu hadanataha. Tertegoh dia tak selela tu menggugur ia ke hadanahnya. Eh? wa apa dadzalika an tujrab la tujbaru alaiha indal tintak wa huwa kadzalik kaleitu menunjuk oleh yang demikian bahwasanya azwajh tidak boleh dipaksa so, kepada al-hadanah indal tintak ketika dia tak sedih ada orang-orang asyik muda -muda lah. orang muda-mudalah orang muda-muda bila dia jatuh um, minyak terang tu kata ada dia sedih kata macam-macamlah tak sedih kat Nah lagi hattah ada setengah pasal lagi setengah tu tengok saya cara ke anak nah Payah nak belaki, tak dia macam-macam nah, macam-macam tak alas ya nah, hukum buat taruh tu Panhaguman tu Dia tak saya belak anak ni Haa nah, Hukum tak boleh paksa dia katanya Anahalatujibaru'an alihah inda lintina Wawakazali Lakinna hu tetapi nyak bima iza lam tajibin nafaqatu wa illa ka'allam yakullahu malun wala abun atu ujbirah ha de hak kata apabila ibu seorang ibu ni tak sebelah anak tu kata saat ni tidak boleh dipaksa ke dia atas mendidik membelak itu kena kait kait kata dengan masalah apabila tidak wajib nafkah tu atasnya atas zaujah atas ibu tu wa illa Ini yani bi'an Ah biwajjabatin nafaqah alaiha ka allam yakullahu malun dan seperti bahawa tidak ada baginya ah malun harta budak ni tak ada harta wala abun budak ni tak ada bapak mati ke ha tu kena ujbirah ha tu dipaksa ke okay, dia ha ke zajah ibu lah ah kenapa sebab li'annaha min jumlatin nafaqah kerana hadanah ni masuk daripada jumlah nafakah tu oh fahiyahin dzikal abi hmm tu dia ah ha, baik pindah kepada ibu-ibunya wa tastamirru hadanatul zaujati ila muddi sab'is sinina dan berpanjanglah Hadhanah bela isteri. Akan anak kecil tu tadi. Haa. Hak kata berhak Hadhanah tu lama mana? Berpanyangnya Hadhanah zaujah Hingga kepada lalu tujuh tahun. Ila mutiyi sabi sinina. Haa. Hingga kepada lalu tujuh tahun. Hingga kepada Hanya panggil umur walaik ni tujuh tahun. Hmm. Lepas tu ah ha, tengok dulu wa abbarabihal musannifu dan telah mengibarat ah ha, dengannya oleh musannif ah ha, telah mengibarat dengannya oleh musannif saya kata sab'i sini li'annat <tut> tamyiza kerana bahawa tamyiz kita panggil mayit biasa di logat kita tu mayit dipanggil ha budak ni tak mayit lagi budak ni mayit dah ha mai daripada Arab tamyiz itulah kerana bahawa mayit tu yaqa'u berlaku ia ia tamyiz tiha padanya pada sab'in sini tapi ghaliban ha tu ghalit tamyiz ya umur 7 tahun ha ghalit tamyiz 7 tahun ha hak hok Hak menyalahi ralik Terkadar Tam'yik tu Daripada umur lima tahun Ada Tam'yik Hanya tahun Ada Tam'yik Terkadar ha, Terkadar Lapa tahun tak Tam'yik Lagi ada Itu ha, dia kecep Hak Menyalahi ralik Ralik lah tu lah ha, Lakinil madaru Sungguh pun Katanya tujuh tahun tu ha, Walik Tam'yik Lakinil madaru tetapi tempat berkeliling Innama huwa Hanya ia Ala tam'yizi nah, Al-madaknya Ialah di atas lah. Bukan tak di tujuh tahun semata Nah tu dia Dari itu musanis kita kata Hingga tujuh tahun Bukan makna nanti tujuh tahun semata Yang ini maksudnya Hingga Ah, ha, Kalau ibarat gitu tak apa dan تستamiru hadanatu az-zawjati ilat tamyiz hingga kepada tamyiz asyarat tepat enam sama ada tam'yid di 5 tahun ataupun di 6 tahun ataupun la 8 tahun tak ada kira lah tu anaknya ha, situ lah nak benarnya hmm hingga tamyiz tapi musanah kita kata hingga kepada tujuh tahun ha ba kata gitu itu orang panggil tilik pada galik saja ha tu maksudnya Lakin Lakin Al-Madar Innama Hua Al-Madar Al-Tamji Ay min Ghairi Naghurin Ila Sini Bikhususihi Bukati Lik kepada Umur Tertutunya Tak Mintis Sinina Kau Aqalla ko ka au aksar ada Kio Kama Apadahu Qawlu Sawa Al-Akhri Haa Innama Hua Al-Madar Al-Tamji Ziatah Tamji Sawa Un hasala, Sama Saja hasil iya tamy itu kau bela sabi sini ah ha. tamy itu sebelum tujuh tahun dengan bahawa lima tahun kau tahunnya tahun ah ha. pok budak-budak learning banyak ke tu ha. Umar nah umol lima tahunnya tahun cugedik cugedik nah cugedik cugediklah ah na hmm tengok beranak tu beton sekejap mata jatuh berkisar dah cerlap kisah dah budak learning dulu tu dah mereka gitu tak dah dulu dah buku Ah ha, nak tak telak mata tu banyak hari juga. Hmm. Lah ni bas beranak puah tu baik dah, mata kisar. Ah ha, Nah, bahasa apa? Pasal dia akhir dah ni. Ya. Ha, jadi cerita nak sudahlah, sudah nak sudahlah. Ha, jadi cepat-cepat sikit, cepat-cepat. Ha, cerita nak sudah. Ah ha, sebenarnya kot tu, tapi orang je bangga, oh dak lain judik-judik ah jatah tu. Dia wak wak-wak puduh dulu. Ha dah cerita nak habis dah. Dunia akhir benar dah. Hmm, nah. Haa, uh, jadi... ...tepak bercara kitanya... ...iaitu terpulanglah kepada... ...Tamjid. Haa, uh, bila Tamjid... ...hak kata hak habanah tadi tu... Uh, ...hak kata berhak bagi ibu tu... ...cukup sekata. Apabila lepas Tamjid tu lah. Haa, uh, aku kumailai pulak. Haa, uh, kata dia lagi-lagi... ...Summa... ...kemudian... ...haa... Uh, Sawa unhasala qabla sab'in sinina Au ba'daha Ba'dah sab'in sini Thumma ba'daha Kemudian selepasnya Selepas pada sab'in sini Lepas pada tujuh tahun Yakni lepas tam'in Maksud apa tadi lah Cuma letak dia di tujuh tu uh, Kecik tak boleh Kemudian selepas daripada tujuh tahun Yakni selepas pada tam'in Yukhyarul mumayizu Diberi pilih akan kanak-kanak yang mayit itu. Ha, budak ni mayit dah. Ah apa nak beza dah sama cuci. Lama? No lah manolah mayit. Ah ha, tengok. Kita tengok siap sikit dia kata wa qawluhu yukhayyarul mumayyiz. Diberi pilih akan kanak-kanak yang mayit itu Lah mana no mayit? <tos> Ai bihaitsu yakunu wahdahu. Ain nak, nak tersue makna mayit dengan bahawa ah sekira adalah ia mumayit tu makan ia hal kada sorang pandai makan sendiri dah wayashrabu wahdahu pandai minum ia hal kada sorang diri kita panggil pandai minum sendiri wayanamu wahdahu tidur diri tidur sorang tu tengok tu pula tidur sendiri tu dah tu tu pandai lama dah tidur sendiri ha <tid> tu tidur sorangnya wa yastanji wahdahu beristinya ia soras diri itu panggil maik itu. Nah, tengok kadang-kadang budaknya cerdik, nak subak tau, saya nak makan sendiri pagi tu nanti tengok pula a, nak sendiri, telak, dia nak makan sendiri, telok, pergi dia makan panah dia makan, tak jadi pokaya kacar Makan pula panas sipah hipung maderia. Suak makan tidak tengok cara dia makan. Suak makan sudah pasau pinggan eh budak ni. Bagai tu, ha, tu, tu. Ha, ah dia pai mayit dah. Ha sabik kalau orang besar ke tua awak selera tamu tak dak mayit lagi nah. Kan? Makan nasinya ketar pinggan lebih par dia bapak. tak dak mayit ana. Ha, ah tu makan nasi kaca panggi. Kan, Aduh. Ha, Ha, begitu. Hanya mai ni tengok udak bakar pakai je Eh, panah udak ni makanlah. Panah udak ni makan. Tak tupah panah. Ha, betul. Ha, Pasado tupah je kutik makan tengok. Ha, yak ajak. Ya. Ha, ya, ya. Nah. Hmm, tu boleh tahu kata mai. Basuh panamo ni bila kecil tim basuh sendiri. Ha. Nah. Kadang-kadang dia malu seorang tua nak basuh punggung. Saya, saya nak basuh diri. Lama tak suci, ya tak apa anak ditanyonye bakso dia dan saudara ah, panas nanti lak boleh dah ah tu dia kalau romen meramah lagi tu ke dia nampak tu jalapet tahun meramah tahik lagi ke dia hmm ah tu ah tulah nak kena tak maih lah tu baik tak kali tua tua dak selera kita bagi masa ni masa tua tak maih ke nah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 ha nyamumayyiz tu ha diberi pilihan lah ha tengok dia suka nak duduk dengan siapa lalu tu kata fa Ayuhu akhtara sulima ilaihi maka yang mana satu ha, nah ha, yang mana daripada keduanya daripada abowe dua bapak pilih ia ia mumayyiz ha, tanya adik nak duduk dengan siapa ha ha ayah dengar dengar mi adik tu cerada tak ada duk sekali dah. Ah, ha, ayah tu adik nak duk dengan siapa? Kata ayah suka dengan ayah. Ah, ha, tak ada apa. Kata ayah suka dengan mi ha, ha, ha, hmm, dia, ah duk dengan mi dia. Ah, tak tengok secara dah. Hmm, dia. Fa ayyuhuma fa ayyuhum aqtar sullima ilaihi. Diserahlah akan dia, akan al-mumayyiz tu ilaihi ah ilaihi ilaba ila Ati tengok dalil dalam asiah tu wa qawluhu baina abawai khayyara yuqayyirul mumayyizumumayyizu baina abawaih hadis kata aili annahu kerana bahwasanya hat nabi sallallahu alaihi wasallam khayyara nabi pernah beri pilih gholaman seorang kanak seorang budak a baina abihi wa ummihi antara bapaknya dan ibunya ketika dia bercerai ha, Apa tu ada anak mayit dah nabi tanya budak tu nak duduk dengan mana nak duduk dengan siapa ah ha, tu tu masjid tu dalil tu hadis rawahu tirmizi wa hasanahu wal gulamatu ah ni dok kecek masalah hadis ni adalah hadis ni tu budak budak lelaki tu gulam ah ha, maka kata dalam siapa lagi wal gulamatu kal ulami ha anak perempuan pun supaya kanak lelaki lah ittam yizi apa demo masalah maiy supa kama fil intisabi lima izad'ahu sepertilah pada barang yang terbangsa tanasbah pada barang yang apabila bedakwa kannya oleh rajulan dua orang lelaki supayalah bainahu yukhayyaru bainahuma bahwasanya diberi pilih antara kedua ba'dal bulugh selepas pada baligh fil intisab ila ayhimah وَمَحَلُّ تَخْيِّرِ بَيْنَهُمَا إِنْكَ نَصَلِحٍ Haa pula Haa kata Pabila budak ni dah mayid dah Nah syarat kata tadi Diberi pilih antara uh, Ibu dan bapaknya Kata masalah beri pilih tu Ada kait juga sikit lagi Inka nak Jika adalah kedua-duanya Dua abawah Dua ibu bapak dia tu Balik mak baik Balik bapaknya baik salihin ni lil hadanati ha tu dia yang patuk kedua-dua tu bagi belah pokok pun patuk belah bali apo ni ibu pun dia patuk juga belah ha tu diberi pilih tu ha lagu mana tu ha, taswi salihan bi an wujida ini nak taswi bagi suluh nah ha, nak buat kata salihin macam mana salihan Ah wa zalika kaunu huma keadaan kedua-dua ya patut bagi bela kedua balik ibu pun ada berhak bagi balik bapak pun ya juga syaratnya apa dia syaratnya begini apa dia tersuainya bi an wujidat fi dengan bahawa didapati pada keduanya pada abawaih syarat-syarat yang lagi akan datang tersebut mana balik bapa cukup syarat bagi membela bali a uh, ibu pun cukup syarat bagi membela ha tu diberi pilih tu adapun wa in fad wa in padla fa wa in fad la ahaduhumal akhrodinan dan jika ah ha ni ni nak wayahkan ha, tengok dulu dan jika lebih oleh salah satu daripada keduanya dua abawaih al-aqara akan okay, satu lagi dinan nasbah dukudama au malan ataupun nasbah harta au mahabbatan ataupun nasbah kasim seruh walaupun begitu ha, nah dengan bahawa kedua-dua tu ada patuk berdua lekno pun ada patuk belak anak hak ni pun patuk belak anak hak tu diberi pilih tu tak boleh kata hak nak ke dia semacam Ha balik pak nak ke dia semacam tak leh. Balik ibu pun nak ke dia semacam tak leh. Kena tanya budak. Ha budak suka nak duduk dengan siapa. Haa, masalah bagi pilih tu jika kedua-dua belah pihak tu ada ya punya ada syarat. Nah, syarat lagi kita dah tahu itu kat tengok depan. Wa suratul din ayyakuna kullum min huma adlan. Ha rupa agama macam mana? Bahawa adalah tiap-tiap daripada abawai dua bapak tu orang adi Orang molat belaka. Lakin ahaduma aksaru adalatan tetapi yang salah satu daripada kedua bapak tu lebih aa, lebih banyak keadilan mana min al-akhar Wal makna anna ahaduhuma aktharu min al-akhar ha, mana walaupun gitu sekalipun bila ada hak ada suluk, patuk maka diberi pilih ah ha, tidak boleh nak paksa lah hmm tidak nak keras nak berebut alih ha, ah mana itu dia ya, kerana masalah berebut anak ni pada Allah kelipar-kelipar pok jika ni tu kaya-kaya ni wak-wak ni anak mak pula dah ha tu kaya anak lari wak Kek. ada apa tu ha ni satu bicarakan eh, pula tu saya tahu kata mak tak ada ok begin nanti panggil tipu anak mak nak wak lari ha wak anak anak dia tapi anak dia tak boleh dah syarat kita ada ha ha apa kelipar ni pulak mari kaki-kaki pakaian tu ke anak Allah ah lagu tu padat. ah tu dia ada tak boleh kita kena klik pada syarab mananya hukum syarak ni dia ada segala gerak-geri dia ah, yang tu tak ada leh undai-undai undai dah lah undai pengaji ni ah, ni syarab syarab mana undai-undai agama kita lah tu tak boleh nuak macam tu nah ah, baik bah pa, pada tu apabila kata apa apabila kata yukhayyaru baina abaway fa ayyuhum ikhtara sul limailaihi tadi tadi ai wa iniktaral aba maka jika pilih dia al mumayyiz tu kalau dia pilih ke bapa sul ilahi wa iniktaral umma sul limailaiha Apakah lu pilih ke kedua? Ha, ha. budak. Ha. nak suka nak duk mana ni? Nak dak balik ayah ke nak dak balik ha balik ummi. Dia kata nak duk ke kedua. Ha. Nak duk ke dia kata. Nak dak lek ayah, nak dak lek ummi. Ha, sudahlah. Ayah nak dak alih dua tu. Ha, dia ha. nak duk ke ha. macam mana tu? tersarah kata? Ha tengok-tengok. Wa tengok. iniqta rohumah. Ha tu dia buat je lagi dah. Dan jika pilih ia Apa dia Al-Mumayyid tu akan kedua Nak ada kedua Tadi Haa Ini kenal lagu ni pulau U'ri'ah Bainahumah Dibuat unni pulau da. Kena wakar Kakabak pakar Tidak satu Tidak dua <laughs> Masya Allah Sarak ni adil sungguh Haa Biar kata unai-unai Dalam Islam kita tu Dimainkan Tak ada apa Haa Buat unni Buat unni Haa tulis Haa ni ibu Haa ni tulis Haa ni ayah boleh ha jepuk jemput tu bagi hak mana ha. jepuk jemput pang tepi ibu ha. dengan ibu wa inikta rahumak uqri baina huma hmm tengok dibuat undi antara kuda. kerana undi boleh memutuskan balah ha sampai tu uni dia tak ada kata apa ada kalah tu buat undi pang hmm. tak ada ada kata apa dia tu buat tapi jangan tipu jangan main hilap hilap alai ha tu ada orang ada hutang apa main hilap tahu lah eh tak apa. Ah tu baik pak nama, ah pilih Jepuk pak tu baik nama. Ah ibu, nah dengan ibu pak nak dawat taklim. Nah tu baik nama pak, ibu nak tak Ah masalah nak duduk tu nak bela tu. Pas tu kata dia ukuri a bainahuma dibuat undi antara kedua-duanya wasullima liman kharajat quratuhu minhuma. Ada diserahkanlah akan Mumayyiz tu bagi mereka hak dia keluar undi daripada kedua-dua. Tubek nama siapa? Ah benda nama siapa? Suruh, terus budak tu situ. Hmm tu dia. Ha kalau kau ni pula, ha saat ni kalau dia nak dia pilih kedua. Kalau tak pilih kedua, ada juga. Walaulam yakhtar wahidan minhumah. Tanya ha, padik ada dengan siapa? Nak ayah dengan amin tak senya. Ah tak ada pilih ok mana-mana. Nah, ha, kalau lagu itu pula walaulam yakhtar dan dikala tak pilih ia mumayi akih seorang wahidam min huma min awawi kata dia fal ummu awla ha, seharap duk-duk beri oleh ibu eh. ha, maka ibu lebih utama apa-apa li'annal hadhanata lahak kerana hadhanah itu ialah baginya tadi, beli pada asa tadi ha, dan walaulam yakhtar ghairaha kerana hadhanah itu baginya bagi ibu dan anak-anak ni tidak pilih akan yang lain pada ibu. Ha, lalu dari tu kena klik pada asal saja itu. Wala hu ba'da ikhtiyari ahadhi maghtiarul akhari. Dan boleh. Kalau dia pada pilih salah satu pada keduanya tu, boleh pula pilihkan yang lain. mula-mula ha, dia kata nak dengar ngam nga, nga mak dia. Ha duk ngah ha? dengan ayah pula eh? Tak ada apa, boleh li'annahu qad yadhharu lahul amru ala khilaf ma dhannahu sebab yang duduk ngamuk dia pada mula ayah suka duduk ngamuk dia bayar duduk duduk lagi eh tak kena pasal duduk dengan ayah pula ada ha, hak boleh ha tu wa ba'da ikhtiyari ahadihima ikhtiyarul akhari li'annahu qad yadhharu lahul amru ala khilaf ma dhannahu ka ayadhunna anna fil abi mula yang pilih nak dengan ayah kata-kata dia agak kata dengan ayah tu baik tiba-tiba fayadhharu -tiba, lahu anna fihi syarrat gitu dengan ayah ah takleh pergi dengan ayah tinggal sorang dia ah tak ada berli mana tak ada cara ke dia gitu gini ah maksudnya dengan mak pula ah eh. atau apa seperti au yatabayyaru halu maniktarahu awwalan nah fayahula ila maniktarahu maka berpaling ia kepada mereka pilihan yang ثانيه kali kedua wahaka gadah gitulah Hatta ah, ah. ah. ila takkarara min huzaid Latu doa dengan ibu Anak doa dengan ibu lah Tak ada apa Haa Hanya berdua Mokpak dia Haa gitu lah Nukila ila maniktarahu lah Malai mazhar anna zalika uh, Liqillati tamizihi Sebabnya masa orang pernah kata Haa dia budak lagi Hmm Wa illa turika indah manka Na indahu qabla ta tamizihi wa iza ikhtara az abahu lam yamna'hu ah baik katakanlah apabila pilih oleh anak lelaki akan okay, bapaknya ha deh anak jantan pilih nak duduk dengan ayah dia lam La yamna'hu tak boleh tu ayah nak tegah nak tegahkan anaknya ziyarata ummi ah ha. nak larajah dah gizarah ummu ah ha. jales buat gitu ada setengah hari tak wigi ada ah oh, royak cerah saat ni tu nya dan stok nak tak bagi besit rahmu leh lam yamna'hu tak boleh tegah tak boleh larang ia abuhu akan zakat aqizaka anak jantan dia tu ziyaratu ummi nang gi ziarah ibu tak leh tu hajar di rakau panjang lagu tu hmm tu dia dan wayyukallif wayukallif hal majia li ziyaratihi dan apa dia paksa ia ah, dan wa lam yamnahu wa yukallifuha dan paksa ia no. dan dan tak boleh paksa ia Abu Tuha akan ummah wak ibu almadia akan datang liziyaratihi untuk ziarah anak ha ah, tak boleh lagu tu payah ingat nak demo demo mari Pasal anak kalau tak pernah nak pergi Haa kau tu tak boleh Bayah rumah alaihi izalih Tu nafsu tu dia panggil Ah, wajib dia bercerai anak marah ke Kali ni lari pakai anak tak pergi Dia ingatkan anak Mari sama anak Oh tak boleh tak boleh Haa habis tak mengaji dulu Kakah cara rumah tanggup Mengaji mengaji dulu Dah Ah, Ni bini dulu Haa Tu dia apa kok nak mengaji Allah letih Haa tu mengaji dulu Nah, Hmm supaya rumah alaih iza lika tu supaya li'alla yakuna sa'iyah fil hukum ha, kalau kita pergi buat lagi jadi dia pergi ma'amu pergi ayah kau dah ha, ayah nak takut lah ingat-ingat mungkin tak boleh takut kat ayah jangan hukus haram kata haram lagu tu lagi pula ilaknya li'alla yakuna sa'iyah fil hukum supaya bahawa tidak jadilah ia walak tu yang orang panggil usaha pada diraka kalau lagu tu dah hajar lagu tu dia panggil hajar diraka ke mu ha, tak boleh Kadang-kadang perhudus mak. jangan dek dia mak-muk gini, mak-muk gini. Haa, ah, dia kata. Habis tu ayah tinggal tu kena mak mungkin gini. Tu dah jam masuk huduh. ke anak-anak. Ke -anak. anak dia aku. Temu nampak mak lari piuk. Mak ah, no, je ah, nah. dah lari rumah ni. Haa, anak ayah dah masuk. Jangan. Haa, nah. Lepas-lepas dah. Tak patut sebut lah. Tak patut dia cerita lah. Haa, ah, tak patut dia cerita lah. Haa, ah, nah atu ha, supaya li alla yakuna sa'iya bil huquq wa rahim ah ha, ha, supaya tidak dia tu berusaha jadi deraka pada ibu bap dia jangan jadi memutus rahim begitu sebaliknya dah eh, begitu sebalik balik ibu patut juga bila anak dengan ibu ah ha, jangan ada um ayah mun tu ah oh, kata dak ayah pergi dia sesudah dia mak ayah mun ayah gini gini gini time mak wak kami gini ha, dia kata ah anak betul temung ayah ya samawi hmm, tu dia meng ayah hari tu ayah nak duit lari juga ha apa hmm. tahu tumo nak mai nak duit Pu lagi Bapa dah moh ajah ya? ha ni ha, ha. daging daging daging Allah Dah Apa pergi berdenak ha tu kita mengatasi segala nafsu wa huwa aula minha bil khurut li annahu aw iktara ummuhu ha, jika dia tu pilih ibu fa indaha lailan wa indal abi naharan ah ha, got tu pula jikalau dia tu pilih ibu maka dia si ibu pada waktu malam di si bapak pada waktu siang bapak tu bagi gitu pula tu kalau dia pilih ibu dia seduk dengan ibu malam siang duk dengan bapak bapak li yu'allima hul umuruddinniyyata wad dunyawiyyata supaya mengajar ia al abu bapak akan anak tu Kerja efek kerja uasa Ugamu. Ataupun ha, laporkan ngaji. Ah, ha. hakelepo atau ramai lupa. <laughs> Pernah kata. Ah, adu ya? Al yu alimahul umur al diniyata wa al duniyata, ala wa illam takun sana ab abih. Fa iza abuhu tu maka apabila lah ah nyanya kata fa in kana abuhu himaran ha, bukan orang, kalau pok tu himar ha lakinnahu aqilun oh por tu himar ni himar ni makna tasbih pada biha jahil lah maknanya sebab tu Allah kata kepada orang tamamannya saya kata himak ke ah fa abuhu tu himaran kalau bapak tu himar Ah miku mimikus dak rahiman ni. Ah buat jangan kagah semati, mak mimikus ngandal dak ngoti. tapi buat begajak orang motati pu hemar tu. Lakinnahu aqilun halikun jiddan, tapi dia tahu orang berakal sangat, maha cerdik jiddan. Fal -ya ayakun aliman masalan. Hmm. Warna tu. Maka ia layak dengannya bawa adalah ia aliman masalan wa iza kana abuhu aliman lakinnahu balidun jidan ha kok tu pula apabila adalah bapak tu yang alim tapi nya dia bodoh ha dia dia tak mesti dah yang alim ni mana pandai dia pandai pada saya gitu فالذي علي قبيه اي يكونا حمارا مساله hmm fa ala waladahu sawiran Kenapa oh, kita tak cerak huruf, uh, eh? ah, huruf tu? Huruf takut hak kita ni. Eh? Sin, roh. Apa tu? huruf tak Huruf jadi besar. Aku. Surah bihi kabirah. Wa yuqalu al-adabu alal-abai ah, wa salahu alallah. Haa. Ah. Adab itu atas bapak-bapak, cara ajar adab atas bapak-bapak, kebaikan itu hak atas Allah. Ha, jadi nak no, ya, oiak kata uh, kita kena ajar adab. Nah, fa man waladahu sagiran. Siapa siapa mengajar adab Akhir okay, anaknya, hal kada anak dia kecil, ha, katanya diserenok dengan dia manakala dia tu besar. Ha, ya lah. Ah ha, sebab tu dah ayah kita ni kadang-kadang di rumah roh kita dia begapo kita sabit tu, sabit dia buat baik kan yang kita tak takut ke dia berjuruh pak lanin dah. kena ayah bahasa tak tak baik ngati. Ha, lebih-lebih lagi dunia lanin gak. Ha. Kadang-kadang ayah jadi beralah ke anak pula dah. Ha, tu beratlah kita punak. Nah, apa tu ayah kita baik kan kita tak takut Gigi pun tahu kat ayah pula. tahu kat ayah aku lah. Jadi tak tidak takut takut. Ah dia pergi masuk ada takdir. Ah sah dia godal dia godal dia piak dia panggil takdir. Ah adab terhadap ibu bapa, kebaikan terhadap Allah. Hmm. Ah panjang cerita tu dia. Haa, tak apalah kita klik mic ke sini jadi kita serup ataupun misi fulannya hubung kait dengan masalah tadi. Iaitu apabila bercerah suami isteri sedangkan ada anak kecil Maksud anak kecil ni belum tam'yik Belum sampai tujuh tahun pada wali tam'yik Maka di itu hak hadhanah ialah duduk di ibu Haa, Kalau ibu tak sanggup juga Tali yang balik ibu Moh bagi ibu Haa, tu dia Apabila lepas pada tamib Walik tujuh tahun kita kata Lepas pada itulah aa, Diberi pilih kepada kanak-kanak itu Yang manakah ia suka duduk ha, Ia suka duduk mana ah ha, Surah situlah ha, Kaya pilih kedua ha, Dibuat undi nah Itu ha, kita dapat tadi ha, Habis Kemudian Di sini ni Ia tak ada sebut lagi mengenai kata Masalah dia beri pilih ke apa ni jika ko tilik kepada apa ni ah ha, tilik pada ugamu kalau ibu yang tidak ambil berat dalam ugamu. berhak hadanah je kena duk di pada suami ah ha, dah kalau tak ambil berat pada ugamu. ya ha, dia berhak hadanah duk di pada suami ah ha, baik itulah mana kata musnahnya kita tumma ba'daha yukhiyarul mumayyizu baina abawaihi fa'ayyuhu makhtara sulima ilaihi kana fi ahadil abawaini naqsun kajununi falhaqu lil akhari haa ah, nampak kena setakat tu dulu nah takut lagi apa kita dah ambil ke dalam hasil ha, InsyaAllah lah Dua petai lagi Kalau tak ada ujian apa-apa tu Haa Bermolak dengar Percaraan depan ni Dia ya nak habis Cara kemunakah masalah kita ada nampak depan tu Kita buat akam jina Jadi kalau kita mengaji fekoh Semua dalam fekoh dia bagi pak rambut Maknanya bagi pak ha, Bagi pak ni satu per empat, dia panggil cara kau ibadat ambil daripada cara semayah hubungkan dengan semayah cara zakat cara puasa zakat haji umrah, dia panggil tu robok ibadat itu satu per empat bila habis bab ibadat dia masuk bab muamalat kitab muamalat itu bab jual beli kapur itu muamalat Habis itu ia masuk bab munakahat. Ha cara akad nikah, cara kominin, cara kau isteri kawin, cara kau bercerai, buka edah, apa semua sekali sampai bab peluk. Habis ini mas habis rabu yang ketiga dan masuk rabu yang keempat ni. Ia, kapan? Bak, kita hukum jinayah. Orang awak salah orang tapau, orang ha kacoh orang, tumbuk orang, bunuh orang ni cara ni pula ni. Jinayah, panggil bang. Ha sedah moleklah dengan tajadnya eh uh, dua minggu ah uh, dua minggu pula dua hari lagi dah uh, InsyaAllah dia dah sampai situ hmm. wallah